Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu aleyh eşrefil enbiya vel mürselin Nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Bugünkü fəsil Nîmətə şükür etmək bələsindədir Allah subhələtələ İnsana Herhansı bir nîmət verdi işte Allah İnsan onu özünə məhsub etməsi barəsində, elə düşünməsi ki, bu onun əmənin elə bəhrəsidir. Allah verməyib öz əməyi nəticəsində bunu qazanmışdır, öz əməyi sayəsində bunu qazanmışdır. Bu mövzu barəsində olacaqdır. Əgər insan Allahın ona verdiyi niməti öz elmi ilə qazandığını iddia edərsə, Allahı unudarsa ki, şey Allah verməyib, özüm bunu çalışıb qazanmışam, artıq bu rübubiyyət tövhidində şir şirçdir. Çünki rüzini verən Allah subhanətə alədir. Və bu da iddia edir ki, rüzini Allah verməyib. Mən öz bacarığımla bunu qazanmışam. Həmsinin rüzini İddiyə ki, etiqad etsə ki, Allah subhanətə alə verib, Allahın lütfidir ki, Allah ona verib, lakin bununla bərabər həmsini iddia etsə ki, elə mən buna layiqəm, Allahın borcu idi mənə verməyə, artıq bu da onun tövfinində xələl gətirir. Bu da özünü ucaq tutmaq deməkdir. Baxmayaraq ki, o iddia edir ki, Allah verib rüzini mənə Həmsin bununla bərabər o, o etiqaddadır ki, mənim haqqımdır, Allah elə verməli idi mənə. Bu cür iddia etmək, etiqad etmək, özünü uca tutmaq deməkdir. Bu da tövfiddə xələldir. Məllif bu fəsildə iki ayə gətirir və həmsin bir hədis gətirir. Bu barədə birinci ayə Fusilət surəsinin 50-ci ayəsidir. الله سبحانه وتعالى بيرور ويرى ان ازقناه رحمه منا من بعد ضراء مسهته ليقول ان هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلنبلون فلننبئ ان الذين كفروا بما عملوا ولنزيقنهم min azəbin əqaliz Allah s.ə.v. buyurur ki başına gələn yani nankör insanların başına gələn müsibətdən sonra dərcahımızdan ona bir mərhəmət əta etsən Allah s.ə.v. ona müsibət verir nankör insanlara Və sonra bu müsibətdən sonra onun ona bir mərhəmət əta etsə, bir luzi versə, mütləq o belə deyər. Bu elə mənim haqqımdır. Elə verməli idi Allah s.ə. mənə, mənim haqqımdır bu. Allahın borcu idi mənə verməsi. Bu isə nimətə küfür etmək deməkdir. Allahın ona verdiyi nimətə küfür etmək deməkdir. Yəni o düşünür ki, elə bunun haqqı idi, Allahın borcu idi. Buna bu neməti verməsi, öz nəfsini uca tutması, özünü uca tutur Allah təqəsim. Allahın borcu idi. Həminsin ona ruzi verdikdə belə deyər, nemət gəldikdə. Ma'zumun-nəsa'ika qaimatan. Qiyamətin qopmağını heç şüman etmirəm. Heç şüman etmirəm ki, qiyamət qopacaqdır. Baxın, nimət gəldikdə ahirəti unutdu. Ahirəti unutdu. Bu da halıdır. Sonra nə deyər? وَلَئِنْ رُجُعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِيَعِنْدَهُ لِلْحُسْنَ Doğrudan da, əgər Rəbbimin huzuruna qaytarılıb gətirilsəm, onun dərcahında məni ən gözəl nimət gözləyir. Ki özündən necə arxayımdır. Məni cənnət gözləyir. Yəni, Allahın borcu belə mənə verməyə bu nimətləri. Bu da onu göstərir ki, nimət verildikdə heçsə düşünmək lazım deyil ki, bu, Allahın rəhmətidir sənə. Və ya Allah sənə cənnəti bəd verib. Həmçinin bu ayə ona dəlildir ki, Allah s.ə. -tə kafirlərə nə qədər nimət verir. o demək deyil ki, Onları cənnətlə müjdəələr bu nemət vasitəsilə. Əksinə Allah Subhanahu Taala çatırlər barəsində deyir ki: "Fələ tə'cibuka amwāluhum". Onların kafirlərin nə malları və lə avladuhum oğul uşaqları səni təcəbbəldirməsin. İnnamə <gülüyor> yuridullahu li yu'əzzibahum biha fi lhayatid-dunya və zəhəq anfüsühüm Allah bunlarla, yəni bu mal-dövlətlə və oğul-uşaqla ancak munafiqləri, kafirləri dünyada əzab vermək və kafir olaraq kafir halda canlarını almaq istər. Yəni bu onlara verilən nemət, o kafirlərə verilən nemət, Ruzi onun ibadətdir ki, Allah onları istəyir ki, kafir olaraq canlarını alsın. Bu, tövbe Suresinin 55-ci ayəsidir. Sonra müəllif ikinci ayə, bu ayənin şərhində bəz alimlərin sözlərini gətirir. Mücahid, rahiməhullahın, tabiindir. Onun sözünü gətirir. Deyir ki, bu ayə o kəslərə aiddir ki, Öncə qeyd etdiyimiz birinci ayə, Hüsusuliyyət Sürəsinin əlinci ayəsi. O şəxs ki, Allah ona nimət verdi işte, diyər ki, deyər ki, bu elə mənim haqqımdır. Yani bu ayə. Bu ayə o şəxslərə aiddir ki, onlar deyirlər ki, o şəxslərə ki, onlar iddiyə edirlər ki, bu mənim elmim sayəsində, mənim bacarıqım sayəsində mənə gəlibdir. Bu, ruzi. Və mənim borcumdur. Allah subhanət hələ borclu idi bu rüzini mənə verməyə. Bu, o şəxslərə aiddir. Bu cür deyən şəxslərə aiddir bu ayə. Sonra müəllif ikinci ayəni gətirir. Bu fəsildə Qasa surəsinin 78-ci ayəsidir. Allah subhanət hələ buyurur. Qarun haqqındadır. Ki, qarun belə dedi. Darun da padişah olub və kafir olur və iman gətirmir Peyğəmbərlərə və nankor olur. Allah s.o. nə qədər ruzi verir, hətta rəvayətlərdə gəlir ki, onun xəzinəsinin yalnız açarlarını nə qədər dəvələr daşıyır, yalnız açarlarını o qədər dəvələr daşıyır. Görün, onun xəzinəsində olan var dövlətin sayı nə qədər olar? Qarun barəsində Allah subhanət hələ deyir ki, Qarun belə dedi, İnnə mə utituhu alə ilmin indi Yəni, bu ruzilər, Qarun deyir ki, bu var dövlət mənə yalnız məndə olan elm sayəsində verilmişdir. Yəni, mən öz ilmimlə Bunu kazanmışan. Bakın Allah'ın ona verdiği rüzini tandı Ve katade rahimahullah ayağını izah ederek buyurur ki yani o iddia edildiği şeyi bütün kazandıkların öz elmin sayesinde baş vermiştir. Bunu iddia edirdi Karun. Və bu da o şəxslərə dəlildir ki, əgər hər hansı bir şəxs iddia etsək ki, qazandığı öz bacarıqı ilə qazanır bunu, onun halı da bu qarunun halı kimidir. Nə qədər, çünki nə qədər insanlar var ki, öz bacarıqını sərf edir, lakin ruzi qazana bilmir. Elmini sərf edir, qazana bilmir. Bu da o deməkdir ki, Allah subhanətə alə, İstədiyinə ruzi verir. Həmçinin elm sayəsində dedikdə bu iki cür izah oluna bilər. Birinci izahat odur ki, yəni Qarun demişdir ki, mənim elmim sayəsində bunlara nail oldum. Mənim elmim sayəsində bunlara nail oldum. Və ikinci mənada o ola bilər ki, Allahın elmi ilə, yəni Allah bilirdi ki, mən layiqən buna. Bu, mənim borcumdur, Allahın borcu idi ki, mənə versin. Allahın elmi ilə bunun sayəsində, elm sayəsində mənə verildi bu nəymət. Hər ikisi doğru təfsirdir. Mücahid də bu cür təfsir edir, ikinci cürə təfsir ki, hər ikisi də yenə küfürdür. İddiyə etmək ki, Allahın borcudur mənə verməsi. Tünki mən sərf eləmişəm, bu da Tövfiddə xələldir. Həmsinin iddia etmək ki, mən öz elmim sayəsində bu rüzünü qazanmışam. Allah verməyir. Odur ki, hər bir şəxsə, hər bir müsəlmana vacibdir ki, ona bir neymət gəldikdə onu Allah tərəfindən olduğunu sansın. Çünki Allah subhanətə alə Nəhl surəsinin əli üçüncü ayəsində buyurur ki, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ Sizə verilən nə nimət varsa, yəni bütün nimətlər, hamısı Allah tərəfindəndir. Hətta bu niməti sən öz ilminlə qazansan da belə, öz bazarığınla qazansan da belə, sən düşünməlisən ki, bunu Allah subhanətə ve alə verib. Bu niməti sənə Allah subhanəhu və ve tealə verib. Lakin iddia etmə ki, borclu idi Allah verməsin. Allah elə bozulur mənə verməyi. Və bu, bütün bunlar onu göstərir ki, Allaha şükür etməyin 3 rükunu var, 3 əsası var. Bunu əvvəlki dərslə də, dərsləri də qeyd etmişik. Allah'ın şükrün 3 rükunu var, əsası var. Birinci odur ki, qəlbinlə həmin neyməti etiraf edəsən. Etiraf edəsən ki, bu neyməti Allah subhanı talə verib. Birinci rükunu budur. İkinci, bu nemətə görə dilinlə Allaha şükür edəsən. Allah həm sənayə edəsən. Üçüncü şərtə də odur ki, həmin bu neməti Allahın razı qaldığı şeylərə sərf edəsən. Əgər bu üçü cəm olarsa, artıq sən Allaha layiqincə şükür etmiş olarsa, əgər özündə öz nəfsində düşünməsən ki, bu Allah'tan deyilməndə, bu cür düşünsən, Allah verməyir bu mənə, bunu etiqal etməsən, etsən, artıq bu şükür sayılmır. Və ya, dilinlə nimətə şükür etməsən, bu da şükür sayılmır. Həmsinin bunu, niməti Allahın razı qaldığı şeylərə sərf eləməsən, artıq bu şükür deyil. Allah səbətə alə sənə ruzi verir, Bunu haram şeyə sərf edirsənsə, siqaretə sərf edirsənsə və ya başqa haram şeylərə sərf edirsənsə, artıq həmin ruziyə görə Allah'a şükür etmiş sayılmırsan. Sonra müəllif bu fəsildə hədis gətirir. Əbu Hüreyrənin radiyallahu anh hədisidir. Gözəl hədisdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rivayet edir ki, Eşittim ki, ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə rəvayət edirdi. Sizdən, ben, e, Benu İsrail'dən üç nəfər var idi. Benu İsrail qövmündən, Benu İsrail'dən üç nəfər var idi sizdən əvvəl yani. Birinci, əbrəz və əqrəv və əməh. Cüzəm xəstərinə tutulmuş şəxs Hansəki dərsində xəstəlik dərsi xəstə olan insan idi, ikinci keçəl, üçüncü isə kör idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sanki sahabelərə bir hekayə rəvayət edir. Bir hekayə danışır. Və bunların hekayətini sahabelərə danışır. Çünki hekayətlərdə ibrətələr vardır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu cür hekayələr danışırdı ki, sahabelər bu hekayələrdən ibrətlər götürsün. Həmçinin Allah Subhanahu taala da bu cür hekayələri Quran-Kərimdə xatırlayır. Müsüf pe peyğəmbərlərin hekayətini xatırlayır ki, insanlar ibrət götürsün. Və hekayəti xatırlamamışdan öncə də deyir ki, Allah Subhanahu taala laqad li ulul albat. Bu hekayələrdə, onların hekayətlərində ağl sahibləri üçündük ibrətlər var idi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v Bəni İsraildən olan bu üç nəfərin cüzəm xəstəliyə tutlanın, keçəlin və çorun hekayətini sahabələrə danışır. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bu üç nəfəri Allah subhanətə alə sınağa çəkmək istəyir. Allah subhanətə alə bu üç nəfəri sınağa çəkmək istəyir və onların yanına mələk göndərir. Yə birinci, Mücüzəm xəstəliyinə tutulan şəxsin yanına gəlir. Və sınağa də, çəkmək də Allahın haqqıdır. Allah istədiyi bəndəni sınağa çəkə bilər. Bəndəni isə Allaha sınağa çəkməyə cürəti yoxdur. Haqqı yoxdur. Haqqı yoxdur ki, şey Allaha sınağa çəksin. Mən özümü dağdan atıram, Allah məni qorusun. Və ya bu cür misallar. Allahın bəndənin Allahı sınağa çəkməyə haqqı yoxdur. Allah isə bəndəsini bendə, sınağa çəkə bilər. Və necə ki bu hədisdə, həmsini başqa ayələr də bunu göstərir. Allah Subhanahu taala Ənbiya surəsinin 35-ci ayəsində buyurur ki: "Ola nəbülukum bişşərri vel xeyri fitnetan." Yoxlamaq məqsədi ilə biz sizi xeyr və şərlə sınağa çəkərik. Baxın, yoxlamaq məqsədi ilə Biz sizi xeyrlə, vəşərlə sınağa çəkərik. Həmsinin Süleyman Peyğəmbər, Bu bilqeysin taxtacını hüzurunda gördükdə, çox elm vermiş, şəxs gətirir onu, görün nə deyir? Deyir ki, Həzə min tadri Rabbi, bu, Rəbbimin lütfindəndir. Allah Subhanətə ona verib. Rəb, Rəbbimin lütfindəndir. Niyəblu vəni əşkuru əm əqfuf. Məni sınağa çəkməyi üçündür ki, görün, mən şükür edəcəyəm, ya yox. Bu aylər onu göstərir ki, Allah istədiyini istədiyi cür sınağa çəkə bilər. Ona görə Allah subhanətə alə bu üç nəfərin yanına mələk göndərir ki, sınağa çəksin. Və birinci gəlir düzəm xəstəliyinə tutulan şəxsin yanına, dərisli xəstə olanın yanına və soruşur ki, hansı şey sənin üçün daha sevinlidir. Sənin üçün daha sevimli olan nədir? Və o da cavab verir ki, gözəl rəng. Çünki dərisi xəstə olur. Rəngi də pis olur. Və deyir ki, gözəl rəng. Və, və deyir ki, həmsin gözəl dəri. Və həmsin istəyirəm ki, Allah subhanətələ mənlə bu xəstəliyi götürsün. Hansı ki, insanlar bu xəstəliyə görə mənə yaxınlaşmırlar. İnsanlar bu xəstəliyə görə mənə yaxınlaşmırlar. Baxın, həmin qüdüzəm xəstəliyyətdən şəxs o sağlamlığın qədirini bilir. İnsan xəstəyə olduqda o sağlam olmağın qədirini bilir. Ona görə Allah subhanət hələ bizə gözəl rəng verir, gözəl sima verir və bunun qədirini bilmək lazımdır. Necə ki, o həmin şeyin qədirini bilirdi. İnsanda olmadıqda onun qədirini bilir. O da ən çox xoşladığı nə olur? Deyir ki, gözəl rəng versin mənə Allah s.ə.və gözəl dəri Və sonra mələk ondan soruşur Və mələk sonra ona məhz Sürtür Və həmin xəstəlik ondan gedir Və Allah s.ə.və ona gözəl rəng verir Və gözəl dəri verir Va sonra mələk yenə soruşur: "Bəs var dövlətdən sənin üçün daha sevindir nədir? Nə istəyirsən?" O da deyir ki: "Dəvə istəyirəm." Və ona bir dənə hamilə doğmağa yaxın dəvə verir. Bir dənə dəvə verir və dua eləyir. Dua eləyir ki, "Bərakallahu lekə fiha. Allah sənin bu Malına bərəkət versin, bunu bərəkətləndirsin, Allah bunu bərəkətləndirsin və sonra gedir. Sonra mələk ikinci şəxsin yanına gəlir, keçərin yanına gəlir və ondan soruşur ki, sənin üçün ən çox sevdiyin şey nədir? O da yenə deyir ki, istəyirəm ki, gözəl saçım olsun və məndən bu xəstəliyi getsin keçərli xəstəli getsin, hansı ki insanlar bu xəstəliyə görə mənniyə yaxınlaşmırlar. Və yenə mələk buna məhz çəkir və həmin xəstəli gedir bundan və ona gözəl sas verilir. Və bundan da soruşur ki, bəs sən hansı malı xoşlayırsan, o da deyir ki, inək və buna da yenə hamilə inək verir və bunun üçün də Allaha dua edir ki, Allah sənin Malına bərəkət versin. Allah sənin malına bərəkət versin. Sonra mələk üçüncü şəxsin yanına gəlir, çorun yanına və bundan da soruşur ki, ən çox xoşuna gələn sevdiyin şey nədir? O da deyir ki, Yarıddullahi iləyə baxarik, baxın, mən istəyirəm ki, Allah mənin görməyimi mənə qayıtarsın. Və o birisi dostları, o gözəm xəstəliyi nə və keçən heç Allah demədi. Dedi ki, bu gözəl şey sat istəyirəm. O birisi də deyir, gözəl rəng istəyirəm. Ancaq bu dedi ki, mən istəyirəm Allah mənim görməyimi mənə qaytarsın və mən insanları görüm. Baxın, bu Allahı xatırladır. Və yenə buna mələk məstəşir və bunun görməyi qaydır özünə. Və bundan da soruşur ki, və sən nə var dövlət istəyirsən? Bu da deyir ki, mən qoyun istəyirəm. Və mələk ona qoyun verir, ona verilir, hansı ki, bu da boğaz qoyun bağlayasıdır. Və mələk bunun üçün dua edir ki, Allah sənin hu malına versin. Və sonra gedir Pəqəmbər s.ə.v. rəvayət edir ki, bir müddətdən sonra birinin bir vadi dolusu, yəni bir sürü təvəsi olur. O birinin bir vadi dolusu inəyi, üçüncünün isə körün isə bir vadi olusu qoyunu olur. Bir sürü qoyunu olur. Və Allah s.ə.v. bunları sınağa çəkmək üçün yenə həmin mələyi bunların yanına göndərir. Və mələk Birinci, cüzəm xəstəliyinə tutulan şəxsin yanına gəlir Və həmin şəxsin, baxın, öncəki surətində Öncə özü necə idi, dərisi xəstə O cür də, o sifətdə də həmin şəxsin yanına gəlir ki, bəlkə keçmişi xatırlasın Bunun üçün dəlil olsun ki, bax yada s.a.v. sən belə idin, bu cür idin Hüccət üçün ona bu cür sifətdə gəlir və deyir ki, mələk, deyir ki, həmsinin insan cildində gəlir və deyir ki, kasıbam, miskinəm və müsafirəm, yol, yolçuyam, yəni yol keçən müsafirəm və mənim bütün səfərdə istifadə etdiyim, bütün götürdüyüm bu səbəblər, nə ki götürmüşdüm səfərdə, səfərdə istifadə ediyim, hamısı qurtarıbdır. Və bu gün, Mənim Allahdan, Allaha, sənə, yəni sonra sənə, sonra sənə ehtiyacım var. Həm Allaha, Allahdan sonra isə sənə ehtiyacım var. Bu gün Allaha və sonra sənə ehtiyacım var. Və də dərslədi dedik ki, baxın, Allaha və sənə ehtiyacım var, demək düzgün deyil. Və ya Allah və sən istəsən demək düzgün deyil. Sonra demək lazımdır. Həmsin də bu hədis də ona dəlildir ki, birinci Allah, sonra isə həmin ikinci şəxs olmalıdır. Və bu da deyir ki, Allaha, sonra sənə ehtiyazın var və sənə gözəl rəng, gözəl dəri və mal dövlət verənin xatirinə Allah demir, bax ha, Allahın adını çəkmir. Görək, düşünəcək mi ki, bu, buna mal dövlət, gözəl rəng və gözəl dəri verən kimdir? Bunları verənin xatirinə, xatirinə səndən bir dəvə istəyirəm. Bir dəvə istəyirəm ki, bu dəvə vasitəsilə mən gedim evimə çatım. Mən səfərimi sona çatdırım. Və bu gör, nə cavab deyir ona? Bu cavabında deyir ki, əl-hüquqü kəsiratın. O qədər haqları var ki bunun. Nə qədər dəvə çoxdursa, onun haqları da çoxdur. Yəni, başqa hüquqları var. Başqa yerlərə istifadə edirəm bunu. Sənə verməyə yoxdur dəvəm Sənə veriləsi dəvəm yoxdur Belə olduqda Mələk ona deyir ki Deyəsən mən səni tanıram Deyəsən mən səni tanıram Yada salır ki Qoy görə unudubmu həmin şeyləri Sən həmin o düzəm xəstərinə Tutulan şəxs deyildinmi İnsanlar Səninlə yaxınlaşmaq istəmirdilər Çasıb idim Allah sənə verdi. Baxın, Allah indi deyir, yadına salır. Kası bilin, Allah sənə verdi bu malı. O isə cavabında deyir ki, xeyr Bu, var dövlət mənə ata babamdan qalıb, miras qalıb. Var dövlət, ata babamdan miras qalıb. Baxın, birincini inkar etmədi. Ki, rəngi düzdür. Allah verdi. Bu, inkar edə bilməz. Ata babası verməyək ki, buna. İnkar edə bilməz ancaq var dövləti isə inkar etdi. Dedi ki, bu var dövlət mənə ata-babamdan qalıb və mələk deyir ki, əgər sən yalancı sansa, qoyunda Allah səni necə var edin, o vəziyyətə qayıtarsın. Onun üçün dua və Vəddua. Əgər yalancı sansa, qoy Allah səni əvvəlki vəziyyətinə qayıtarsın. Əgər doğursansa, elə bu halda da qal, yəni. Və gedir. Sonra gəlir, keçəlin yanına və eyni sözləri də buna deyir, müsafirəm, yolda qalmışam və o da eyni ilə bu verdiyi cavabları verir və buna da həmsin, həmin duanı edir. Sən əgər yalancı sansa, Allah səni elə əvvəlki vəziyyətlə qayıtarsın və gəlir üçündü şəxsin, körün yanına. Bunun yanına da onun əvvəlki sifətində gəlir, kör vəziyyətində yani Ələ çiyuray bus bu, bu əsə busa xatırlayacaq öz vəliyyətim ya yox. Və buna da deyir ki, mən kasıbam və müsafirəm yolda qalmışam. Səfərdə yem aziqələrim qurtarıb. Heç bir yeməy aziqəm yoxdur. Və bu gün Allaha sonrası sənə möhtacam. Mənə kömək ilə bir qoyun ver və bunun vasitəsi ilə səfərimi başa çatdırım, gedim evimə çatırım. Və buna da deyir ki, sənə göz verən Sənə va, dövlət verənin xatiri nə? Sənlə istəyirəm. Bu görün cavabında nə deyir? Bu deyir ki, bəli, mən kör idim. Allah mənə görmək verdi, göz verdi mənə. Mən kör idim, Allah s.ə. mənə görmək verdi. Baxın, birinci etiraf etdi bunu. Şükür. Birinci şərti nə idi? Etiraf etmək. Etiraf etdi ki, bəli, Allah s.ə. verdi. Sonra dili ilə Allaha şükür edir ki, bəli, Allah verir, dili ilə bunu deyir. Sonra deyir ki, istədiyin qədər götür. Bu qoyunlardan istədiyin qədər götür. Bu da əməllə şükür etmək. Baxın, Allahın verdiyi neyməti Allahın razı qaldırışıya sərp edir. Deyir, götür, kasıbsan, bunun kasıbların haqqıdır, götür. Və deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah'a and olsun ki, Allah xatirinə götürdüyün hər hansı bir şeyə görə mən sənə heç bir manəçilik törətməyəcəm. Allah xatirinə götürürsən, ona görə mən sənə heç bir manəçilik törətməyəcəm. Yəni, sənə nə minnət edəcəm, nə bir şey edəcəm, sən Allah xatirinə götürürsən bunu, nə qədər istəyirsən və götür bundan. Və mələk ona deyir ki, sən malını qoru, artıq siz sınağa çəkilmişdiniz. Allah Səndən razı qaldı, sənin o iki dostuna isə qəzəbi tutdu. O iki dostuna isə qəzəbi tutdu. Və bu hədis də onu göstərir ki, həmin o iki şəxs Allahın verdiyi niməti dandılar. Elə düşündülər ki, Allahdan deyil, dədə babalarından qalıb, ata babalarından qalıb bunlara. O niməti Allaha mənsub etmədilər, onlara gələl niməti. Üçüncü isə Allahın Allahdan olduğunu təsdiqlədi və Allahu Subhanahu təala ondan razı qaldı. Və bu hədisdə bir çox faydalar, ibrətələr vardır. Şeyx Useyminin həmin faydaları gətirir. Və faydalardan biri odur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam İslamdan əvvəl Bənu İsraildan rəvayət edir. Bənu İsrail qəbiləsində, onlardan Bənu İsrail də Yaqub aləysselamın nəslindən gələnlərdir. İbrahim İbrahim peyğəmbərin oğlu İshaq, onun da oğlu Yaqubun nəslindən gələnlər Bənu İsraildirlər. Bənu İsrail onlardan rəvayət edir. Və bizim şəriətə görə də əgər Bənu İsraildən rəvayət olunarsa və bu rəvayətlər İslam dininə mukhalif deyilsə onda bu rəvayətləri qəbul etmək olar. Əcək İslam dinlə müxalib deyilsə, onları qəbul etmək olar. Və ümumiyyətlə, Bənu İsrailə olan şəri qanunlar İslam dinlə müxalib deyilsə, onda onları götürmək olar. Bu, bir fayda. Nedə ki, Peygamber s.ə.v Bənu İsrailədən o əhvaratı rəvayət etdi. İkinci fayda odur ki, Allah s.ə.v qüdrətli olmasını göstərir bu hədis. Baxın, O xəstəliyə tutulmuş şəxsə gözəl dəri verdi. Kimi də bilər bunu? Həmsinin keçələ saç verdi və çorun gözünü qaytardı qayıtardı. Bu da Allahın qüdrətli olmasını göstərir. Əlbəttə ki, mələk məs və Allahın izni oldu o. Həmsinin faydalardan biri də odur ki, mələklər müxtəlif qiyafələrdə gələ bilərlər və müxtəlif Formalara düşə bilərlər Allahın izni ilə. Nedir ki, həmin mələk, baxın, düzəm xəstərinə tutulan şəxsin yanına o formada gəldi, onun öz formasında. Körün yanına kör formasında gəldi, o şəkildə gəldi və keçəlinin də yanına keçəli şəkildə gəldi. Bu da Allahın izni də olur. Həmsinin faydalardan biri də odur ki, mələklərin də disimləri var. Yəni, onlar sadəcə ruh deyil, mələklərin də cisimləri vardır. Bəlim üçün faydalardan biri də odur ki, insanın Allahın qədəri ilə razı qalması vacib olmaya bilər. Yəni, ola bilsin ki, Allah subhanətəli insana başına fəlakət gətirə bilər, o onunla razı olmaya da bilər, qəlbində razılaşmaya da bilər. Necə ki, çox məsələn, və ya o birisi. Onlar həmin xoşlarına gələn əlamət nə idi? İstədik ki, gözü olsun. Deməli, körlüklə, körlüklə, körlüklə, körlüklə, körlüklə, razı deyildi. İstədik ki, gözü olsun. Həmçinin keçəl, istədik ki, onun satı olsun. Deməli, bu keçəli razı deyildi o. Bu cür, yəni, bəzi məsələlərdə bu cür ola bilər. Lakin, Şeyh Hüseymin qeyd edir ki, İnsanlar müsibət halında dörd vəziyyətdə olurlar. Müsibət gəldikdə insanın başına dörd vəziyyətdə ola bilər. Birinci hal odur ki, insan ola bilsin ki, ehtiraz etsin və özündən çıxsın onun başına müsibət gəldikdə. Məsələn, evladı öldü və ya atası bu cür müsibət gəldi, özündən çıxır və Allaha qarşına layiq sözlər, ehtiraz bildirir və bu ən pis haldır. İkinci hal odur ki, kinci sınıf insanlar o insanlardır ki, bu müsibətə səbr edirlər. Bu da vacibdir. Müsibət gəldikdə ona səbr etmək vacibdir. Üçüncü halda olan insanlar o insanlardır ki, səbr etmələri ilə bərabər onun başına gələn müsibətlə razılaşırlar. Buna razı qalırlar. Bu da müstəhəbdir. Və dörüncü sınıf insanlar da odur ki, Bu da ən əfzəl insanlar sayılır. Allah ona müsibət göndərdikdə, göndərdik Allaha şükür edir. Şükür Allah mənim başıma belə müsibət gəldi. Və Allah ona müsibət göndərir, Allaha şükür edir, həm sana Çünki o düşünür ki, bundan da pis müsibət onun başına gələ bilər. Ona görə Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, özünüzdən aşağıda olan, aşağı səviyyədə olanlara baxın. Özünüzdən yuxarı səviyyədə olanlara baxmayın. Baxmayın. Çünki bu, şükrə daha layiqdir. İnsanı şükrü etməyə sövg edir. İnsan özündən yuxarını, yuxarda olanlara baxsa, deyəcək ki, nə qədər ona verir? Mən, Allah mənə heç nə verməyib. Və Allaha şükr etməyəcəkdir. Aşağı səviyyədə olanda baxsa, deyəcək ki, şükr Allah mən, ondan nə qədər üksəyən, nə qədər nimət verir və Allah s.ə. mənə və şükr edəcəkdir Allah s.ə. Və həmsin bu hədistə faydalardan deyildi odur ki dua etdişdə əgər deyə bilərsən, yəni bu cür aslı vəziyyətdə duanı deyə bilərsən. Yəni əgər belədirsə, qoy onda Allah belə etsin. Necə ki mələk dua edir. Əgər sən yalançısansa, yalan deyirsənsə Allah səni əvvəlki vəziyyətə qaytarsın. Həmsini Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam duasında deyirdi ki, "Allahım, əgər Bilirsən ki, bu iş mənim üçün xeyirlidir, onda bu işi mənə, məni bu işi etməyə yönəldir. Əgər bilsən ki, mənim üçün bu iş xeyirli deyil, onda məni bu işdən uzaqlaşdır. Bax, əgərlə dua etmək olar Allah s.ə. Həmsin faydalardan biri də odur ki, Allahın verdiyi bərəkət sonsuzdur. Allah mala bərəkət verdikdə, o bərəkət sonsuz olur. Nedə ki, baxın, bir qoyundan bir sürü qoyun əmərə gəlir. Və ya ona bir dəvə verir, o bir vaadi dolusu bir sürü dəvə, dəvəsi olur. Çünki mələk dua edir ki, Allah bərəkət versin və Allah subhanət hədə ona sonsuz bərəkət verir. Və həmsinin faydadan biri də odur ki, Allahın verdiyi neymətlərin şükürləri müxtəlif olur. Hər neymətin öz şükrü vardır. Hər nimətinin öz şükrü vardır. Malın var dövlətinin şükrü odur ki, onu Allahın razı qaldığı şeylərə sərf edəsən. Gözün şükrü odur ki, onu onunla haram şeylərə baxmayasan. Əlin şükrü odur ki, haram şeylərə uzatmayasan. Hər nimətinin öz şükrü vardır. Faydalardan biri də odur. Çünki bu hədisdə O, Allahın verdiyi niməti, Allahın razı qaldığı şeyə sərf etdi. Çor. Həmsinin faydalardan biri də odur ki, insan istəsə kimisə sınamaq üçün müəyyən vəziyyətə düşə bilər. Müəyyən paltar ceyni və ya bu cür şəkillərə düşə bilər. Nedə ki, mələk onun qiyafəsində gəlmişdi əvə, həmin xəstə insanların. Bu cür vəziyyətə düşüb, sınağı çəkə bilər çasıb fəziyyətdə, paltarı cırıq, cındır vəziyyətdə kimsə sınağa çəkmək üçün gedə bilər onun yanına. Necə ki Ömər ibn Xattab öz dövründə edirdi. Öz dövründə insanların necə yaşadığını bilmək üçün gəzirdi, axşamlar çıxıb bu cür gəzirdi. Paltarını dəyişib gəzirdi ki, görək insanlar necə yaşayır. Həmçinin faydalardan biri də odur ki, bizdən əvvəlki ümmətlərdə də varislik var idi, irs var idi. Yəni, onlarda da miras söhbəti, miras qaydası qanunu var idi. Necə ki, o deyir, o ikisi düzəm xəstəliyinə tutulanla keçəl, deyir ki, bu mənə, ata-babamdan miras qalıb. Deməli, əvvəlki şəriətlərdə də miras var idi. Həmsinin faydalardan biridir odur ki, bu hədisdə Allahın 3 sifəti qeyd olunur. Birinci razı qalmaq, Allah subhanətən razı qalmaq sifəti var, həmsinin qəzəblənmə sifəti var və həmsinin istəmək sifəti var. Allah subhanətən də istəyir. Lakin bunlar, bu üçü də Allaha layiq olan sifətlərdir. Bunun keyfiyyəti bizə məlum deyilir. Həmsinin bu hədisdə faydalardan biri də odur ki, hər hansı bir şəxsə nə isə xatırlatsan, onun yadına salmaq istəsən, söz vasitəsi Və ya hərəkət vasitəsi ilə, forma vasitəsi yada sala bilərsən. Necə ki, mələk gəlir onun yanına. Əvvəlki qiyafətində, öz əvvəlki şəkilində gəlir ki, bəlkə yadına düşsün. Həmsinin sözləndi yadına salır ki, sən filan kəs deyildin mi? Sözləndi yada sala bilərsən. Həmsinin hədisdə olan faydalardan biri də odur ki, bu hadisə hətta həmin bu qövmlərdə də Bəni İsraildə də məşhur hadisə idi. Bu, hekayət. Həmin kör özü də bu hadisələrdən xəbəri var idi. Çünki mələk ona deyir ki, artıq sənin iki dostunu Allah sınağa çəkdi və onlar sınaqdan yaxşı çıxmadılar. Deməli, körun da xəbəri var idi ki, Allah subhanət hələ onları sınağa çəkir. Və bu, rəvayət, məşhur rəvayət edirilir. Həmsinin faydalar, ümumiyyətlə fəsildə olan faydalar barəsində Qasas surəsinin əlincayəsinin təfsiri bəlli oldu ki, insan deməməlidir ki, bu elə mənim haqqımdır. Allah elə mənə verməlidir bunu. Bu cür Qasas, Fusilət surəsinin əlincayəsi. Fusilət surəsinin əlincayəsi. Sonra faydalardan biri də odur ki, yenə İkinci ayə İkinci ayə barəsində Qasa surəsinin 78-ci ayəsi ki, Qarun necə deyir? Məndə olan ilm sayəsində verilmişdir bunlar. Bu cür demək qadağandır. Bu vədər inşallah sonra bir şeylə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu qardaşlar arasında bir məsələ çox yayılır. Yəni, o dərəcəyə çatıb ki, artıq Nə isə ağzımdan bir söz dedikdə diqqətli olun Başlayıla bu xavarizdir. Bu keçən dərs mən sizə xatırladım ki Allahı söymək Peyğəmbəri söymək küfürdür. Allahı ələ salmaq, Peyğəmbər s.ə.v ələ salmaq küfürdür. Bunu edən şəxs kafirdir. Bunun barəsində heç bir ixtilaf yoxdur. Lakin görürsən ki kənara çəkilibəz edir ki, aha, bu da xabarizdir. Ör necə xəstəli yayılıbsa ki, sifanallah, onda Allahı söyənə qardaş deyək, qardaşımızdır, Allahı ələ salana qardaşımızdır deyək, Fə bu cür məsələlərdə bir az diqqətli olmaq lazımdır. Əgər Allahı söyürsə bu şəxs, Peyğəmbər s.ə.v. söyürsə, ələ salırsa burada heç bir üzr yoxdur. Necə deyə bilərsən, bilməyib, söhür Allahı, bilməyib, Peyğəmbər s.ə.vələ salır, burada artıq üzr yoxdur. Söyürsə, kafirdir bu adam, Peyğəmbərə inanmır, və s-salam kafirdir, bunun hökmü budur, bu barədə heç bir ixtilaf yoxdur, odur ki, söz hər hansı bir ağızdan söz çıxdıqda diqqətli olmaq lazımdır. Hər bir sözə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Və keçən dəfə də mən hədis gətirdim ki, dilə görə insan dilinə görə əbədi cəhənnəmə düşə bilər. Ha? Ona görə biraz ehtiyatlı olun. Bu cür məsələlərdə bir ehtiyatlı olun. Əgər bilmirsinizsə, elminiz yoxdursa, susmanız daha yaxşıdır. Çünki Peyğəmbər s, .S, s. deyir ki, kim Allaha və qiyamət gününə inanırsa, ya sussun, ya da xeyir söyləsin və ya sussun ya da xeyir söyləsin Bu qədər inşallah Subhanakəllahumma bihamdikə və şəhədu an la ilaha illə entə